السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت بشيغل Vom fi micuți, oameni buni, oameni buni. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Benutzen uh, yani, uh, das Wort al für diese Gruppe Al-Jahmir. Wer sind die Jahmiir? Wann kamen sie auf? Nur kurz darüber eine kleine Ableitung. Und uh, was mit Jahmi gemeint ist? wenn ich sage erst ein Jahmi, was ist genau damit gemeint? Auf jeden Fall die Jahmiya war einer der ersten Bilder, die aufgekommen ist einer der ersten Bidda, die aufgekommen ist im zweiten Jahrhundert. Also, es kam nach, nach dem Schiitentum, nach der Bidda al Khawarij, nach, dem, nach der Bidda des Qadars, kam dann die Bidda der Jahmiya auf. Es wird berichtet, in den Büchern der Ahl Sunnah ah, dass diese Bidda auf, auf eine Überlieferungskette beruht, auf einen Isnad beruht, der voller Dunkelheit ist. Es wird berichtet, dass Al-Jad ibn Dirham seinen Kufr von Bayan ibn Sam'an von Bayan ibn Sam'an Sam genommen hat. Und Bayan ibn Sam'an soll es von Talut, einem Juden, genommen haben, diese dem Sohn der Schwester von Labid ibn A'asam. Labid ibn al-Asam ist wer? Ist auch der erst auch der yani, ist auch der Schwiegersohn von Labid ibn al-Asam. Und Labid ibn al-Asam ist derjenige, der, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam Zauber angewendet hat. Und es wird berichtet, dass Labid ibn al-Asam diesen Kufr von einem Juden aus Jemen genommen hat. Und so gab es dann al-Jad, also hat das ist Guckt euch mal diese Silsile an, also diese Überlieferungskette voller Dunkelheit, voller Kufr an. Möge Allah uns bewahren. Yani sie endet bei demjenigen, der Zauber angewendet hat, beim Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und das war einer yani der schlimmsten Zauberer, Labid ibn asam Weil die haben jemanden gesucht, die Juden, der, der richtig stark in seinem Zauber ist. Dieser verdammte Tarut, Labid ibn asam hat dann versucht, den Zauber anzuwenden und die Geschichte kennt ihr, liebe Geschwister dass der Prophet, sallallahu wa sallam, weil er der Prophet von Allah subhanahu wa ist und er ist geschützt von Allah subhanahu wa konnte er nicht so viel, dieser Sihr konnte nicht so viel den Propheten beeinflussen. Sie haben Haare des Propheten gehabt, was sie von seinem Kamm hatten. Und der Prophet, sallallahu wa sallam, wusste nicht mehr, bei welcher seiner Frauen die Mutter der Gläubigen, der war. Das war dann sein Sihr und dann kam dann ä يعني هذا الله سبحانه وتعالى دي بايد und das zeigt auch liebe geschwister dass diese aqaid diese glaubensinhalte die sind fremd die gehören nicht zu diesem zum islam also zu, zu diesem körper yani, zum islam an sich sie sind das ist ein fremdkörper die von außen gekommen sind von juden Die halt diese Glaubensinhalte yani, äh, den Leuten gegeben haben, die sich den Islam zuschreiben, damit sie den Dien ändern. Das ist genauso, was auch Paul, äh, Paulus gemacht hat. Yani mit, mit, äh, mit den, er hat das versucht mit den Nachfolgern von Isa. Die waren auf den Dawed auf den Islam. Ha? Und er hat damals gegen die Jünger gegen gegen die Jünger von Isa allehissalem gehetzt, Paulus der Jude, huh? und er hat gesagt, das sind Muschlikunen, das sind Götzen an, jani und er kam dann mit mit diesen mit mit mit einer neuen Religion, mit einem neuen Dien, und dem er halt gegen die Muahidun gehetzt hat und sich mit den Römern zusammengeschlossen hat, damit sie halt die Muahidun ja yani, äh, töten und äh, vertreiben, ja yani, das ist die Geschichte, wiederholt sich immer wieder, dass äh, dieses Volk, das die Juden Yani ein, ein sehr hinterlistiges Volk ist, und was schon immer versucht, die Leute von der Wahrheit, von Hak abzubringen. Und deswegen, liebe Geschwister, werden sie auch so oft erwähnt im Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir uns von ihnen entfernen sollen und nicht ihren Weg gehen sollen. Und al im dirham hat es dann an im safon weitergegeben, wie gesagt, diese Bid'a, die Bid'a äh, der Jahmiyya Und wir kommen dazu noch, was genau ihre Bid'a war. Und sie wird heute seinem Schüler zugeschrieben. Al-Jahbim Safwan, die wird Al-Jahmiyyah genannt. Und nicht Al-Jahdiyyah, also zu Ja'de bin Dirham, weil Al-Jahm ist derjenige, der es bekannt gemacht hat und der es nach außen getragen hat. Und er hatte viele Schüler. Dadurch ist, ist halt, yani, der Name entstanden, Al-Jahmiyyah. Abdul Rahmar ibn Abi Hatim. Abdul Rahmar ibn Bihatim sagte, ich hörte meinen Vater, also Abu Hatim, Arrazi Raimah Allah, von dem wir seine Akida lesen. Abdurrahman ibn sagte, ich hörte meinen Vater sagen, der erste der mit der Angelegenheit das khalpul kam, also dass der Quran erschaffen ist, war al Dirham. So sagte er weiter, Abu Hatim und es war nach dem Jahre 120, nach der Hijra des Propheten, und nach ihm kam dann Bishr ibn Giyath al-Mirrisi, Allahs Fluch auf ihn, und er war ein Sohn eines jüdischen Gerber, eines Färber, yani der halt Textilien gegerbt hat, oder gefärbt hat, aber Jahm davon war vor Bishr al-Marisi und äh, es gibt Überlieferung dass Bishr diese diese Bitte von Jahm hat und es gibt auch Überlieferung dass er das von Schülern von Jahm hat also gibt es verschiedene Auslegungen oder verschiedene Überlieferungen in, in der Angelegenheit und Bishr ibn al-Marisi war ein großer Tarot, der die Leute zur äh, yani, zum Kufur aufgerufen hat und seine Fitna war groß war, weil er redegewandt war weil er auch vorher bevor er diese Bitte angenommen hat auch bei Gelehrten saß Ja? und er auch sehr heimtückisch war in seiner, in seiner Art und Weise, wie er halt dazu aufgerufen hat zu, sein, zu seinem Koffer jetzt und deswegen Ahle Sunnah haben auch explizit speziell Bücher gegen ihn geschrieben, um ihn zu widerlegen, weil er das auch ausgeweitet hat das Negieren des Sifat das Ablehnen des Sifat der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala wie z.B. das Buch von äh Ad-Darimi rahimahullah Ad-Darimi rahimahullah bi sharr maghiyas al-Marisi bidalik das ist eines der wichtigsten Bücher was die Akide der Ahl as-Sunnah wal Jama'ah und wo auch die Grundlagen der Ahl as wal vorhanden sind ibn al-Balchi zaakte Jahm von kufa Und er war redegewandt. Also Jehem hat in Kufa gelebt, aber er, er kommt eigentlich aus Khurasan, aus Tirmid. Aus Tirmid. Das ist, Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit in der Nähe von Kabul. Und er war redegewandt. Jedoch hatte er kein Wissen. Er traf sich mit den Leuten der Summaniya. Wer sind diese Leute der Summaniyah? Das sind Philosophen, das sind indische Philosophen die nur da an das glauben, mit, was sie mit ihren Sinnen ertasten können. So sagte er weiter, sagte dann weiter so sprach er mit ihnen, also er diskutierte, er diskutierte mit ihnen, auch debattierte mit ihnen, so sagten die zu ihm, beschreib uns, was du anbetest. Er sagte, gib mir eine Frist, und es wird überliefert, also sie haben ihn in Zweifel gebracht. Das, hat, das sagt Imam Ahmed, das sagen sehr viele Imame, Er hat dann, weil sie ihm gesagt haben, yani, yani hast du Allah gesehen? Hast du ihn gefühlt? Hast du ihn geschmeckt? Also die haben ihm seine Sinne aufgezählt und dann ist er ins Schwanken gekommen und hat keinen Iman mehr gehabt, gar keinen Iman mehr an Allah wa Und er hat 40 Tage das Gebet unterlassen, wie es in den Überlieferungen überliefert wird. Möge Allah uns bewahren. Und in der Zeit, als er das Gebet unterlassen hat, diese 40 Tage, kam der Scheitan zu ihnen und hat ihn, dann ein, yani hat ihn dann eingeflüstert, dass er dann diese Bidda äh, hervorbringt, womit er dann angeblich die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Also indem er halt gesagt hat, Allah ist wie die Luft, Allah ist überall, man kann ihn nicht, äh, man kann ihn nicht fühlen, man kann ihn nicht schmecken, man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht hören und dadurch kommt das, dass sie halt konsequent die ganzen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala negiert haben. Er sagte dann hier in dieser Überlieferung: gib mir eine Frist. So kam er zu ihnen heraus, er sagt, er ist die Luft, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist mit allem und in allem. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Und das ist wahrlich großer Kufr. Und das ist eine sehr, sehr gewaltige kufferaussage Das ist auch die Aqida der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 Allahs Fluch auf ihn, kam im Jahre 130 hervor. So sagte er, der Koran ist erschaffen. Als er also den Ulema dieser Aussage überbrachte, sahen sie diese als gewaltige Aussage an und einigten sich per Konsens darauf, dass er Kuffer aussprach. Und dies trugen die Menschen von ihnen, also die Ulema, weiter. Indem sie halt gesagt haben, da kam einer, der hieß Al-Jahm, der hat das und das gedacht, das ist kufur mit Konsens, ha? und das haben sie weitergetragen. Al-Imam Ahmed sagt in seinem äh, Ahmed ibn Hamd, in seinem äh, Werk So sagte er, Nun, was uns von der Angelegenheit von Al-Jahm dem Feind Allahs erreicht hat, ist, dass er von den Leuten des Khorasan war. Von den Leuten aus Dirmen. Und er war, eine, er war eine Person des vielen Diskutieren. Das zeigt uns, liebe Geschwister, dass diese Debatten und Diskutieren nur zu Schlechten führen. Nur zu Schlechten führen. Und dass es im Endeffekt zu Zweifel führt. Weil mit wem diskutierst du? Du diskutierst mit jemandem? wo du behauptest und du glaubst, dass er auf Irreleitung ist. Und der andere, der behauptet, dass er auf hart ist, behauptet, dass du auf Irreleitung bist. Das heißt, er wird dir seine Scheinargumente sagen. Und die Herzen sind schwach. Die Herzen sind nicht in unserem Besitz. sie sind zwischen den Fingern von Allah. Subhanahu wa er dreht sie, wie er will. Möge Allah uns geben auf diesen Dien. So sagte ihm, Herr Mahmud, und er war eine Person des vielen diskutieren. Und das Kalam, was heißt Kalam, liebe Geschwister? Was als Scholastik bezeichnet wird in der deutschen Sprache. Al-Kalam ist jede Aussage, die gegensätzlich zu Al-Kitab und Sunna ist. Die gegensätzlich zu Al-Kitab und Sunna ist. Die nicht konform mit Kitab und Sunna ist. Das heißt, yani diese ganzen terminologischen Begriffe, die sie aufgebracht haben, die nicht vorhanden sind im Kitab und Sunnah, indem sie Leute damit in die Irre führen wollen, das ist, das ist Kalam. Das ist Ilmul Kalam. Und die, die Leute des Kalams haben eine eigene Definition. Sie definieren natürlich, dass das, dass das sie sagen, einer, einer, einer ihrer Imame sagt, dass der Ilmul Kalam ist, das sind die logischen Beweise für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala Und der Glaube an Allah logisch also sie nennen das logisch und damit machen sie halt äh, diesen Telbis, damit leiten sie halt die Leute in die irre. Und das ist so, als wenn Sie sagen wollen, dass das Buche Allahs und die Sünde des Propheten Sallallahusseem uns nicht genügen. Sie müssen etwas Neues hervorbringen ja, damit man weiß, wie man an Allah glauben hat oder an ihn glauben ja, yani an, an ihn glaubt und ihr wisst ihr, liebe Geschwister. Der Glaube an Allah ist natürlich veranlagt. Er ist von der Fitra. Diese Leute des Kalams sagen nein, er ist nicht äh, veranlagt in den Menschen, an sich. So sagt Imam, sagt der immer, Ahmed weiter: So traf er ein Volk unter den muschelikun welche Summennia genannt werden. So lernten sie Jaham kennen und sagten zu ihm: Wir werden mit dir debattieren und wenn unsere Beweise dich überwältigen, wirst du unseren Dien eintreten oder in unserem Dien eintreten? Und wenn deine Beweise uns überwältigen, werden wir in deinem Dien eintreten. Und dann hat Imam äh, yani yani er dann die Aussagen gebracht, die sie gebracht haben und die Debatte, die zwischen ihnen war und hat das dann alles widerlegt. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Und dieses Buch hat er geschrieben, als er im Gefängnis war. Rahimahullah. Dieses Buch ist sehr, sehr wichtig. Da sind wichtige wichtige Grundsätze äh, drin, äh, was die Akide und die Methodik der wal Und auch Grundsätze im Tafsir Und wie man da vorgeht Wer ist ein Jahmi Bei Ahlus Sunnati wal Jama'a? Die Jahmiahe haben bestimmte Glaubensinhalte Erstens, Sie negieren Allah subhanahu wa ta'ala Seine Eigenschaften Yani, Sie sagen Allah subhanahu wa ta'ala Hat keine Eigenschaften Sie sagen yani Er hat, Sie bezeichnen das nicht als Eigenschaft, aber Sie sagen natürlich, er existiert, Allah subhanahu wa ta'ala, aber sie bezeichnen nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit den Eigenschaften, womit sich Allah subhanahu wa ta'ala selbst beschrieben hat und womit ihn sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Und ihr habt ja gehört, warum er das so sagt. Weil sonst würde, das alles, was er gesagt hat und womit er äh, äh, debattiert hat mit den Summaniy, mit den mit diesen Philosophen, wo er denkt, dass er sie jetzt überwältigt hat, indem er halt äh, äh, nach seinem, Denken halt, die Existenz, Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat, indem er halt sagt, yani, er ist wie die Luft, Allah kann man nicht schmecken, nicht fühlen, nicht, und so weiter und so fort. Möge Allah uns bewahren. Zweitens, sie sagen, der Iman besteht nur aus der Kenntnisnahme über Allah. Al-Ma'rifah. Al sie sagen, der Iman besteht nur aus der Kenntnisnahme über Allah. Oder der Tasdiq. Und das ist, wie Ibn Taymiyyah sagt, das sind das ist ja yani, äh, also es ist ein das ist gleich das wort ja yani. kenntnisnahme oder das ist halt nur man kann sagen der passiert der glaube ist ja? auch wenn das vielleicht nicht ganz zutrifft in der deutschen sprache aber sie sagen wir können erst bestätigen dass jemand muslim ist wenn er inallah sagt in dieser dunia weil wir wissen ja nicht im Endeffekt, was in seinem Herzen ist, dass er Kenntnisnahme hat, dass er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala Haqq ist, die Wahrheit ist und womit er äh, und was er alles befohlen hat. Wir können das erst wissen, wenn wir La ilaha illallah von jemandem hören. Das heißt, somit bestätigen sie dann den juristischen Islam. Das heißt, liebe Geschwister, Und die haben natürlich andere Abgabe, wie im Qadr, die, die, die sagen, der, der Mensch hat keinen Wille, der Mensch hat keinen Wille und äh, möge Allah uns bewahren. Yani die Taten der Geschöpfe sind die Taten von Allah. Das ist die gleiche Aussage der Asha'ira, möge Allah sie verfluchen. Deswegen sagen wir auch, das sind Jamia. Sie sagen, die Taten der Geschöpfe sind die Taten von Allah. Möge Allah uns, das kommt dadurch, weil sie sagen, Allah ist, das ist alles eins. Das heißt, jeder, der eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestätigt, ist ein Jahmi. Das war die Methodik des Salaf Rashwallahi alay. Und in der ersten Zeit der Jahmiyy, als sie aufkamen, sie haben nur einige Sachen erwähnt, wie zum Beispiel die Angelegenheit über den Qur'an. Und dass er erschaffen ist. Das haben die Jahmiir gesagt oder die Angelegenheit der Ru'ya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Paradies bewohnen, Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und sie haben nicht über alle Eigenschaften gesprochen. Und sie haben versucht, so die Leute in die Irre zu führen und dann ihnen ihre, yani, weil das sind Sanadika, das sind Kuffar, die sich den Islam zuschreiben, äußerlich. Das heißt, sie preisen nicht ihren vollen preis Also den den, den Den, den, den stellen sie nicht nach außen dar. Das heißt, im Allgemeinen zu sagen, das ist die Methodik der Salaf, dass jeder, der eine Eigenschaft ablehnt an sich, ein Kafir ist. Weil er dadurch den Text verleugnet, der im Koran oder in der Sunna vorhanden ist. Und, auch, und, und, und, und, und was, auch noch, was man noch hinzufügen kann, derjenige, der die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestätigt, Der bestätigt dich die Vollkommenheit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vollkommenheit Allah Subhanahu wa Ta'ala vollkommen ist. Er Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es gibt drei Hauptthemen in den Eigenschaften Allahs, wo die Imamate Ahlus Sunnah spezielle Bücher verfasst haben und wo die Jahmi ah am meisten darüber geredet haben und versucht haben, die Leute in die Irre zu führen. Das war die Angelegenheit über den Koran dass der Koran die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass er unerschaffen ist. Zweitens, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist und dass er der Höchste ist. Drittens, dass die Paradiesbewohner Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und da haben sie extra, das ist diese, diese drei Angelegenheiten, wenn ihr die Akida-Bücher aufschlagen werdet, wal jama'ah, Ihr werdet dann sehen, dass die meisten Aussagen, wenn sie die Jahmiyyah widerlegen, über diese Angelegenheiten äh, äh, betreffen. Und was Al-Iman anbetrifft bei den Jahmiyyah, warum sagen wir über die heutigen, die sich dem Salafir zuschreiben, dass sie Jahmiyyah sind? Warum sagen wir das? Damit das auch verstanden wird, Schallah, Und damit man auch versteht, wenn ich sage, al jahmi Also in dem Kontext, dass man weiß, was ich jetzt damit genau meine. Meine ich jetzt damit die Leute, die die Sifat äh, yani, äh, negieren? Oder ist damit, ge, ge, äh, ist damit äh, gemeint die Leute, die halt den, den Jahmiyyah ähneln in der Sache des Imans, im, im Verständnis des Imans? Okay. die Aussage der Jahmiyyah, wie gesagt, die sagen, der Iman ist nur die Kenntnis darüber, Allah Subhanahu und Ta'ala. Und sie sagen, yani, er muss la ela sagen, damit wir wissen, dass er Muslim ist. Aber wenn er nicht la ilaha illallah sagt und er stirbt darauf und er hat Kenntnisnahme über Allah, er hat Glaube an Allah in seinem Herzen, so ist er in der Akhira, in, in in Paradies. Aber was die Jahmiyyah sagen, sie sagen sie dann, was Kufr anbetrifft, Kufr kann eigentlich nur zustande kommen durch Verleugnen und Ablehnen. Bil-Juhud wa Also wie die heutigen, die sich der Salafiah zuschreiben. Aber sie sind in der Hinsicht besser als die heutigen, Yani, äh, als die heutigen Jahmiya, warum liebe Geschwister die Jahmiya sagen derjenige der zum Beispiel sich niederwerft zu einem Götzen der hat kein Glaube mehr im Herzen also in der Dunya sagen wir das ist jetzt die Akide der, der damaligen Jahmiya, die sagen derjenige zum Beispiel der Kufr, der großen Kufr begeht wie zum Beispiel sich niederwerfen vor einem Götzen sie sagen, wir sagen in der Dunja der ist Kafer, weil das ist eigentlich eine ein beweis dafür dass er keine keinen glauben mehr hat im herzen aber in der Acira kann es sein dass er käfer ist und kann es sein dass er muslim ist weil die tat an sich ist nicht kuffer was sagen die heutigen Jamia? Er? die heutigen Jamia er sagen die tat an sich ist kein Kufr. ja yani die tat ist Kufr, aber er ist entschuldigt mit äh, mit unwissenheit und mit äh, Ta'wil, wenn er eine bestimmte Interpretation hat. Und er ist in der Dunja anschuldigt, Er ist in der Dunja ein Muslim, ein Muahid, auf dem das Totengebitt gebittet wird. Und der auch im Friedhof der Muslime begraben wird. Und in der Akhira ist er in Jannah. Die Jahmir machen wenigstens Taqwila in der Dunja. Und sagen, es kann sein, dass er in der Akhira Muslim oder Kafir ist. Das heißt, die heutigen sind viel, viel schlimmer. Deswegen die heutigen Es ist eine Zusammensetzung von von von äh, von sehr ketzerischen Aqaid Glaubensinhalten. Sie haben die Aqida der Jahmiyya im haben die Aqida der Karamiyah. Die sagen der Iman ist nur die Aussage, aber, sie, aber die aber sagen, derjenige, der der der eine, der die Aussage, der Allah sagt, der muss aber auch in der Aakhirah Iman im Herzen haben, damit er auch zu den Geretteten gehört. Ja yani, ihr müsst eins verstehen, liebe Geschwister, diese Bida, weil manche denken, warum lesen wir das, Jahmiya und Mu'tazila diese, und diese Aqai, die sind vorhanden, liebe Geschwister. Das sind ganze, ganze äh, yani Gruppierungen, ganze, ganze Völker, die diese, diese Glaubensinhalte haben. Oder das sind, äh, äh, Massen an Menschen, die diese Aqai haben, die dazu auch aufrufen, wie die heutigen Asha'ira, Wie, die, äh, wie diejenigen, die sich dem manager der, der, der, der, der Salaf schreiben in Sachen des Imans, Die sind vorhanden. Die leben unter uns, zwischen uns. Ja, und deswegen ist es wichtig. Und was ihr auch wissen müsst, dass diese Aqaid sich immer, dass sie immer größer und schlimmer werden. Das heißt nicht mehr, der Jeham hat es gewagt, so eine Aussage zu tätigen. Auch nicht Bishr al-Mirrisi. Wenn der Kassir überliefert, dass der Bishr al sagt, derjenige, der sich Der, der sich zu einem Sonnen, der sich zu einem Götzen niederwirft, der ist ein Käfer in der Dunia. Das ist kein Kuffer an sich, aber es ist ein Beweis für seinen Kuffer, dass er kein Iman im Herzen hat. Also es hat keiner gewagt, diese Aussage zu tätigen. Damals. Und sie wird heute ganz normal getätigt. Und es wird propagiert, als wann das der Islam ist und das der Manhattan der Salaf ist. Möge Allah uns bewahren. Die Gefährten von Allah ja alim zwischen den zwischen den Aussagen der Murji'a ah und der Jahmiyya ah bezüglich Iman. Die Murji'a, ah, wie wir erwähnt haben, sind mit Konsens keine Kuffar. Die die, die sagen, der Iman ist Aussage und Bestätigung. Und die Jahmiyya ah sagen, erst ist nur Kenntnisnahme. Und das hat auch al-Imam Ahmad gesagt und al ibn Jarrah, rahimahumullah haben das gesagt und alle sunna sind sich einig darüber dass das kufur ist wie auch al bukhari erwähnt hat in seinem buch halqaf al ibad das nur kurz dazu und konnte man ein bisschen die sache erleuchten kommen wir zum qadar bi iznallahi tabarak wa taala abu hatim abu ihre wal Und der Qadr. Das Gute und das Schlechte is von Allah Azza wa Und al-Qadar werden wir nicht übersetzen. Ja, yani nee, weil das sonst man, man kann Al Qadar nicht übersetzen. Man kann sagen, okay, Vorherbestimmung, aber es trifft nicht zu. Es trifft nicht genau zu. Solche Fachbegriffe, solche islamische Begriffe müssen so bleiben. Und es wird dann klar und deutlich durch die Erläuterung, wie Iznata Baraka ta'ala. Und jeder, yani es ist genauso wie, yani wenn man etwas erklären will, was klar und deutlich aber man kann es nicht genau definieren in einer anderen Sprache. Und genauso ist es auch mit diesen islamischen Begriffen, wie yani Al-Iman, Qadar, Al-Kufur, Al-Islam. Das sind islamische Begriffe, die so bleiben, wie Iznata Baraka ta'ala. Der Iman am Qadar gehört zu den Säulen des Imans. Und erst die sechste Säule, so wie im Hadith von Jibril äh, yani, vorkommt, als der Prophet s.a.w. es als sechste Sache aufgezählt hat im Iman. Und der Qadar ist eine der ersten Angelegenheiten, wo es Erneuerung gab. Was kam nach der Bid'a, der Khawarij und der Shia. Und es war in der letzten Epoche des Sahabar. Also ibn Umar haben es doch miterlebt. Abdullah ibn Abbas. Sie haben das miterlebt. Diese Bid'adis Qadr. And diese Diskussionen haben angefangen in der Zeit in Basra, im heutigen Irak, al-Basra, im Süden Irakas. So wie es noch in Sahih Muslim überliefert wird im ersten Kapitel von seinem Sahih, als als Yahya äh, ibn Ya'mar gesagt hat, dass der Erste, der die Aussage über Al-Qadr oder diskutiert hat über Al-Qadr, war Ma'bad al-Juhani. So hat er gesagt, so bin ich und bin ibn Rahman al-Humaydi. wie sind denn Amvira zu einer, wir wollten entweder Hajj oder Umrah machen. So haben wir gesagt. in yani, inshallah können wir jemanden treffen von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi Das zeigt euch, liebe Geschwister, wie die Methodik der Salafah, dass sie immer zugegriffen haben zu den yani, als die Sahaba noch anwesend waren, die Tabi'in, sie haben die Sahaba gefragt. Das heißt, wenn das was Ma'bad juhani Haq sein sollte, so müssten das die Sahaba bestätigen. So müssten das die Sahaba bestätigen. So haben sie ihnen gesagt, also sie haben dann zu Ibn Umar, anhuma, gesagt, was Ma'bad al-Juhani gesagt haben, die Leute in Basra, die mit Ma'bad al-Juhani waren. Und dass sie halt das allgemeine Wissen oder das allumfassende Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt haben oder verneint haben, möge Allah uns bewahren. So hat Ibn Umar sich von ihnen losgesagt und gesagt, dass es gefahr sind und dass sie keinen Iman haben. Ha? Er hat den Hadith des Propheten, sallam, den er von seinem Vater überliefert, auf aufgezählt. Er, äh, als Jibril als kam zum Propheten sallam, und zu äh, unserem Propheten wasalam, gesagt hat, erzähle mir vom Iman Er sagte, der Prophet sallam, du sollst Iman an Allah haben und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Propheten und an den letzten Tag und am Qadar, Das Gute und das Böse davon. Das sind die sechs Grundpfeiler des Imans. Ohne, yani, wenn ein Grundpfeiler nicht vorhanden ist, kann der Iman nicht fortbestehen oder überhaupt äh, entstehen. Und diese Sache des das liebe Geschwister, es ist verboten für einen Muslim darüber zu diskutieren. Es ist verboten darüber zu diskutieren. Weil das ist der Sir von Allah subhanahu wa ta'ala, das Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn ein Einer, der behauptet, dass er Muslim ist, darüber anfängt nachzudenken. Und er ist ein Diener Allahs und ein Sklave Allahs, der behauptet, alles akzeptiert zu haben. So muss er das auch akzeptieren. Das ist die Ubudiyah. Und das gehört zum Verborgenen. Im Endeffekt, was bist du? Wenn du ein Muslim, ein Muahid bist, dann akzeptierst du alles das, was Allah subhanahu wa ta'ala Mit seinen Dienern anstellt. Ein Beispiel, liebe Geschwister. Und Allah. Wenn einer zum Beispiel zehn Hühner hat, und das sind jetzt Geschöpfe, ein Mensch, er hat zehn Hühner. Fünf davon schlachtet er und kocht diese Hühner zum Essen. Die sind in seinem Besitz und fünf lässt er am Leben. Sagen wir dann wa billah, dass dieser Mann ein Ungerechter ist, weil er, weil er das gemacht hat, was ihm zusteht mit seinem Besitz. Und al al a'la. Wir sind im Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tut, was er will. Und das muss ein Muslim akzeptieren. Und der Shaitan, wenn er einen in die Irre führen will, dann fängt er an mit Qiyas, mit Analogieschluss. Oder er fängt dann an mit, warum ist das denn so? Und warum nicht so? Diese Tür muss man sofort zumachen. Entweder bist du ein Muslim, Wahid, der alles akzeptiert, ein Diener Allahs, ein Sklave Allahs. Du bist im Besitz von Allah, subhanahu wa ta'ala. Du bist ein Geschöpf, der schwach ist. Und du willst darüber nachdenken oder du willst dir anmaßen, was Allah, subhanahu wa ta'ala, mit seinen Geschöpfen tut? Deswegen der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Als er eines Tages rauskam und er gesehen hat, dass die Sahaba, über Qadar debattierten, auch diskutierten, besser gesagt, er hat ihn sofort gesagt: Abi also wollt ihr mit, yani, ist das euch auferlegt worden? Und er hat ihn sofort verboten, solche Diskussionen zu führen und hat ihn gesagt, dass die, dass die vorangegangenen Generationen zunichte gegangen sind wegen solchen Diskussionen. لذا حديث ورقي بن الجامع أبي عيسى الترمذي وسنن ابن ماجه عبد الله بن عباس رضي الله عنه زاقت القدر نظام التوحيد مان كانس übersetzen als der qadar ist das fundament des tauhid azuman man sagen als dass der kadar die Grundordnung des Tawhid ist. Womit gemeint ist, dass der Iman an dem Qadar wie ein Band zu verstehen ist. Ein Band, mit dem die einzelnen Perlen einer Kette zusammengehalten werden und in einer Ordnung gehalten werden. Tawhid. Al Qadr Und er gehört, der Qadar zu Tauhid Die Einzigkeit, die, Einzigkeit, die Einzigkeit in der Herrschaft und in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, daher, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine erschafft, herrscht und leitet. und Das ist das heißt, derjenige, der ein Problem hat in Qadar hat ein Problem in Tauhidul-Rububiyya. Sogar die Mushrikun in der Zeit des Propheten, wasallam, haben den Qadar bestätigt, wie es auch in ihren în poesie, în genul gedichten Gishe, în bine o, Allah subhanahu wa taala zăalt In călășei în khalaqonâhu bi-qadar. Gives, vi habem alles așaft în mit-qadar. Allah sa în zanem buche Alam talam ta'lăm Allah. Inna thalika fi kitabin, inna thalika ala Allahi yasir. Weißt du nicht, dass Allah das kennt, was im Himmel und was auf der Erde ist? Wahrlich, das steht in seinem Buch, in einem Buch, das ist für Allah ein leichtes. Allah sagt in seinem Buch, ma asaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli anna bara'aha. Inna thalika ala Allahi yasir. Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder auf euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre. Bevor wir es erschaffen, gewiss, dies ist Allah ein leichtes. Und die Ayat sind sehr viele bezüglich Qadr im Buch Allah. Subhanahu wa es, geht, yani es ist nur eine kleine Zusammenfassung. Ibn Mas'ud, so wie in Sahil-Bukhari vorkommt, berichtet, dass der Prophet s.a.w. sagt, Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen als Samentropfen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lange ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel, der mit, der mit vier, vierer Leibe ist, mit der Bestimmung seines Lebensunterhalts, seiner Lebensdauer und ob er elend oder glückselig sein wird. Dann haucht er ihm die Seele ein. Deswegen auch, liebe Geschwister, der Risk, den Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat, den Lebensunterhalt, den, den er jedem vorgeschrieben hat, wenn der nicht mehr vorhanden ist, ist seine Lebensdauer nicht mehr vorhanden. Das heißt, der Risk steht fest. Und diese Angelegenheit, die, die leider in vielen Köpfen vorhanden ist, und dass sie dadurch äh, äh, denken, sie könnten Deutschland nicht verlassen, indem sie denken, der, mein Risk ist nur hier in diesem Land, der risk steht fest der risk dir die geschrieben hat als du noch im Bauche deiner mutter warst der wurde festgeschrieben und jeder bekommt sein risk den allah vorgeschrieben hat ob du in deutschland sein wirst oder ob du in marrakessch sein wirst oder in kairo oder in medina egal wo du bekommst dein risk den Allah dir vorgeschrieben hat. Und wenn dein Rizq zu Ende ist, dein Lebensunterhalt, dann ist auch deine Lebensdauer zu Ende. Abdullah ibn Amr ibn As, anhu ma, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa auf ihn sagte, Allah schrieb die Bestimmung der Geschöpfe nieder, 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschuf. Wir sind Hadith überliefert Muslim in seinem Sahih dak. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Das erste, was Allah erschuf, war der Stift, al-Qalam. Er sagte ihm: "Schreib." Er fragte dann: "Der Qalam, was soll ich schreiben?" Er sagte: "Schreib die Bestimmung aller Dinge bis die Stunde eintrifft." Dieser Hadith ist authentischen Worte in Sunnah Abi Dawud überliefert. In einem anderen Hadith, den Al-Buhari Muslim überliefert, überliefert haben, als sie Sahaba gehört haben vom Propheten, dass alles mit Kadar ist, alles vorher bestimmt ist, haben sie gesagt zum Propheten, sollen wir denn nicht die Handlung unterlassen, sollen wir dann nicht die Handlungen unterlassen und uns auf das erste Buch verlassen. So antwortete der Prophet alaihi Handelt denn jeder wird zu dem geleitet wofür er erschaffen wurde. Wofür er? lima Jeder wird zu dem geleitet, wofür er erschaffen wurde. Deswegen derjenige, der denkt, er kann mit Qadar als Beweis nehmen Dafür, dass er auf Sünde ist oder auf Kufr? Ha? Das ist die Aqida der, der Mushrikun, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem so Wenn Allah wollte, so wären wir nicht Mushrikun. So wären wir nicht Polizisten in der ungefähren Bedeutung. Als Allah subhanahu wa ta'ala in einem authentischen Hadith Adam erschaffen hat. Und er seine Kinder vom Rücken genommen hat. Er hat dann gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dann eine Seite yani ins Paradies und die andere Seite, die, dann, die er dann genommen hat, jani, Allah subhanahu wa ta'ala ins Höllenfeuer. Das heißt, es wurde alles niedergeschrieben wie Abdullah ibn Abbas gesagt hat, er hat gesagt, sogar wenn du dich am Auge kratzt, yani die Sahaba wollten das vereinfachen. Yani, Allah weiß alles. Du bist ein Diener, du bist ein schwaches Geschöpf. Und die Weisheit und diese Allmächtigkeit Allahs kannst du dir gar nicht vorstellen. Egal was du dir vorstellst, Allah ist Allmächtiger. Was kannst du machen als Muslim? Dass du dich unterwirfst. Dass du ein Diener wirst. Du sagst, ja Allah, ich bin schwach, ich bin dein Geschöpf. Leite mich zum geraden Weg. Die vier Stufen des Qadars sind erstens der Iman an das ewige allumfassende Wissen Allah Subhanahu wa Ta'ala das allumfassende Wissen von Allah Subhanahu wa Ta'ala Die zweite Stufe ist dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Bestimmung aller Geschöpfe, den Louh al Mahfuz die wohlverwahrte Tafel niederschrieb al Kitaba اللي äh, einige von einer Sunna sagen diese beiden Stufen ist eine Stufe weil das gehört ja zum Wissen Und im Endeffekt werden wir auch sehen, dass alle vier Stufen zum Wissen gehören von Allah subhanahu wa ta'ala. Zu seinem ewigen, allumfassenden Wissen. Der Iman, die dritte Stufe, der Iman an den allumfassenden Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und seine vollkommene Macht über jedes Geschehen. Subhanahu Das gehört auch zum Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die vierte Stufe ist, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der alleinige Ashaffa aller Geschöpfe und ihrer Taten ist. Das sind die vier Stufen des Qadars. Und äh, kurz noch zu der Risala von Ar-Raziyin und was auch an sich die die Aqida des Salaf ausmacht, im Gegensatz zu den äh, Aqai, die niedergeschrieben worden sind in, in, in, äh, in der letzteren Zeit, nicht in der Zeit des Salaf, dass die Salaf, sie haben das niedergeschrieben, was erstmal als Grundsatz, was du glauben musst, und sie haben auch die Gegensätze dazu aufgezählt, also die Gruppen, die Erneuer, die, die, die, die, die, die, die, die träger die, die, die Neuerungsträger, haben sie auferzählt und das Rechtsurteil über diese Leute. In den Aqai der, der letzteren Zeit, da findest du nur die Grundlagen der Ahle Sunnati wal Jama'a, aber du findest nicht zum Beispiel das Rechtsurteil über diese Gruppen. Und das werden, also die haben das ja in zwei Teile oder drei Teile aufgeteilt, diese Aqida, Abu Hatim und Abu Surah, indem sie zuerst nur die Aqida der Ahle Sunnati wal Jama'a niedergeschrieben haben und danach kommen sie zu den Gruppierungen. Und was das Rechtsurteil über diese Gruppierungen ist. Deswegen werden wir jetzt im Qadar Wir haben jetzt nur kurz und bündig die Aqida de ahlul Sunnati wal Jama'a erwähnt. Die de Sunnati wal und wir dann zum zweiten Teil kommen. dann wird erwähnt, was diese einzelnen Gruppierungen glauben. Und äh nächste وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.